který připomíní zářebu tady nebyli minulou schednu, tak já zopakuju zkrátce to, čem jsme měli minulou schednu, protože čem měli dneš, je kontinuita a to, co budu potom je nemělo než to ne rozumím, co ta černý řík. Něco se tak jenom na třída téma je. Je je, že je stah. Chama to na Je opříjemně a nedá se dětem tří večerů, takže pokusím se o to nejlepší zkrátce vyjádřit rádlo věci. Minulý týden jsme mluvili o meditace utišení. Začali jsme s tím, že Samatová a vypasanová meditace jsou dvě moudrosti, které obsahují vlastně veškerou, veškerá moudrost budistického učení má. Se dá obsáhnout v moudrosti samaty a vypasaní. Moudrost samaty, moudrost tyšení jsme označili jako moudrost tedy na základě poznání správného objektu, na základě Uvědomění si, který objekt se chodí k koncentraci, který se nehodí ke koncentraci. Koncentraci meditující, jogin že snaží dojít k jasnosti mysli, V tomto stavu jasnosti myslí učištění myslí v samátové meditaci není možné, aby myslí by se stala objektem znečištění to je účel samátové meditace účel jakékoliv meditace samozřejmě je vyčistění myšlení, ale samotná meditace je vyčištění myšliny, moudrostí, založené na poznání správného objektu, který vede k hlubší koncentraci. Na hlubší koncentraci je z toho hlubší koncentraci myšlení. mysl. o tom, že Nečištění mysli se děje na tří úloveních. První úlovení je zanechání nečistot mysli tím, že meditující praktikuje opak. A meditace na základně praktiky čtmoští